honnembeez, bateko saioari ekiteko bertsolariak aurkezuko dizkizuet iristen direnean. Aurrera bertsolariak. Ahora y más, vamos ba esan bezala, eh saioari ekiteko bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Aiaraldeko altubepekoak, Serapi López. <gülüyor> Izar Mendiguren, Julen Izagirre, Ainhoa Komas. Iñaki Cabeza eta Una imedibil. Eta Gasteizko Kakiturriear italdekoak, Juan Mari Juaristi. Xavier Rico, Ricardo González de Durana eta Beito Martínez hauek dira gaurkoan bertsolaiek egin beharreko lan puntua barriak. Taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka zorziko nagusian iruna bertso. Gai bate manda taldeko batek beste taldeko irukidei bertso bana kantatu eta hiru horiek erantzun. Taldeko batek besteko batekin ofizioka, zortziko txikian iruna bertso. Bina punturi erantzun zortziko txikian. Gaia emanda bi bertso naiden doinu eta neurrian. taldeko batek besteko batekin ofiziooka hamarreko txikian iruna bertso eta bukatzeko taldeka gaia eman da, taldeko hiru lagunen artean iruna kopla. Lan Lanpuntugarriekin hasi aurretik bertsolari bakoitzari agurbana eskatuko diegu, altu bepekoak hasita. puntuak puntuen truke saltzen daukat obetu bearra irrien truke irriak sortzen ordea ez naizaintzarra payasoizan ez gaindi desagun ofizio guztien marra barrea sortzea izan dadila, gaurko gure lan bakarra. Lau urterik behin etortzen naizni, irri fartzu zuen gana, politikarin naizen eskero. Eskatzera boto bana, ta helburua lortuta izan da, bete barik Niri krizia gaur boza zola, zi urtatuta <tusurra> Nik lan bila berriz joan naizni, zuk jatetxezuk kaldera, hartzaketa arginan horen, pauzuak nik jarraitera, gazteizaletik, dato zen ez gaur, pizkat sozo antzera, ni gaur nae, torri naiz eta, gaztapiperra harttzera. Ekaitzaman iego nola holtzan, faltan botatzen dugun guk. Berak bezala dena eman dugu irritatza lotruk. Ta horregatik arakin giza, jantzea erabaki dut kakiturriko pizti hauekin saltzitzak egingo goditut. Obranen bilen lanean baina ezagutu nuen paroa, lanbide aldatu eta orain naiz bertxolari estriper, Beroa, Horribiltzen naiz, plazarik plaza, luzitztzen nireti pasoa, Ta finalean aterako naiz, bakarrikjannttzta askoa. Garaibatean elosegitzen, txapelak eiten zituna. Baina hura ere krisiak itxi, tanina usue jostuna. Jostorratzazta, ariz josita, oial, malgu, ta leguna. Sei txapelekin jantzi nahi nuke aurten talde txapelduna Krizia egon edo ez egon bizitzadoa aurrera Kakitu gizonak daude pre. Jubilatu bantzera Etorriara Zigoitiara Mozorro denak entzera Modu duinez izan dezaten jubilatzeko aukera Hora ingazteizko kakiturri ehariko enxanda. Agurra, mesedez. Ni. du, jubildu, eh? Jubildu? Nia seko Egan goaz, zeru tala nio Egan goaz, zeru tala nio Kakiturritik, gorbei ara gorbe Aizkorak kamustu ondoren Baguaz arago Aizkorak kamustu ondoren Baguaz araago Geriatrikoa bizirik dago Geriatrikoa bizirik dago Egan goaz zerutalaño Egan goaz zerutalaño Kakiturritik gorbeiaraño Kakiturritik gorbeiaraño Naiz eta iegorria eserrenditu naiz eta e, iegorria eserrenditu hemen gorriak pasako ditu hemen gorriak pasa koditu egangoaz zerutalaino egangoaz zerutalaino Kakiturritik Gorbe Iaraño Altu Badago hainbat bat Diztira Badago ain bat Aundiagoak Erori dira Aundiagoak Erori dira Aundia Egan goaz Zeru E gangoaz zeruta laño ka ki turitik gorbeiaranyo ka ki turitik Gudari zarrak bagoaz ara maiora gudari zarrak bagoaz ara maiora asken batalla izango da, Azken batalla, han izango da. Egan goaz, zerut alaino. Egan goaz, zerut alaino. Kakiturritik, gorbei araño. Everybody! Kakiturritik, gorbei araño. Kakiturritik, gorbei araño. Kakiturritik, gorbei araño. Kakiturritik, gorbei araño.